اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فكل محدثه اذا عمل بها التزاما يا اذا عمل بها التزاما لا تدينا به يس يعد تاركها مطعونا مذموما وفعلها غرضو د مصنف عليه الرحمت د دي زینا فرق ذکر زی کای په مین د بدت او د رسم کی ګورې پرونه عبارت سره ول بدت او خص من الفسقی داغه عبارت سره فرق بیان شوه په مین د بدت او د فسق کی فسق دای چاګهونکه د دا رکار اغه اغه کار ته دین نه وای ثواب ورته نه وای گنای ګړنی دې ته فسق وای او عبادت داده چا وسړې اغه مبتدی اغه کوونکې اغه عامل اغه کار ته باقیده دین سواب ثواب ورته وای اجر پیګړی نو دا بدعت دی بیا موږ د بدعت او د فسق په منسکی نسبت هم ویل بدعت او د فسق په منسکی نسبت د عموم خصوص مطلق دی په ديشان سره چې بدعت اخص مطلق دی او فسق عام مطلق دی نو هر بدعت فسق دی او هر فسق بدعت نه دی بلکې بازی فسق بدعت دی او بازی فسق بدعت نه دی زه اوس پاتې وڅ د دې نه فرق ذکر کوي په من د بدعت او د رسم کې ګورې رسم چاته وي رسم دي ته وي هر هغه نوې کار چې داغي پریخودون کې مذموم ګڼل کېږي بد پیوي لیکيږي او فاعلی کوون کې اغم ممدوح غړ لکيږي خو ثواب ورت نه هر هغه نوې کار چا غیتس کوون کې ثواب نه وای البته کوون کې ممدوح غړ لکيږي او پري خودون کې مذموم غړ لکيږي نو دقی کار تر رسم وای مونږ ورته رسم ریواج وایو لکه مثال په ودونو کې ډیر خلک ډیر کارونه کوي نو وی کارونه څنګه وی نو کارونه خلک په ودونو کې کوي او دین ورته نه وي ثواب ورته نه وي خو چې وې کې یره او چې وې نه کې خلکو ایدا څنګه وادو دا چلے پکې ونه کو دي تر سم زبا یو مثال د دیوې ما زمون په علاکو کې پدې ودو نو کې وس نن سوار رسم دا جوړ شوې دی چې با قاعده د واده الکل سټیج جوړای سټیج تاسو باندې لیدلې د سټیچوټ سټیج یو ورله جوړ کړی لکه په جلسه کې چې خلک سټیج جوړای پغې دوډري کورسې پرتی پغې الک نہ سی اقارا قوری پر سر کړی ته کړې په فلسطین د جهاد نارغه لری نا په خوا باندې وعده ل کار کو دا منډي ترلې و ګونه وړي جو ټاټ نو ملمنو ته غرب غرب د ځان بیسړې کو وز دا وعده ل خخوله د ناوي پشان په درا کې په سوپه کې ناسي دا څه نوي نوي نظامو ندي نوي نوي کارو ندي دي ته دا دین نه وای البته چې سو نو خلک یې سکه یې سیفات کوي وای واده خو د پلاني هغه والکلس شي ষ্টېټ جوړ کړي وبا جوړونه ته ষ্টېټ وای ষ্টېټ یې جوړ کړي کورسې پرتیوي سوپی پرتیوي الکټه کورې پر سر کړي وا او چې سوکي ونه کی مړو د څنګه ودو مړو کوو دو خو د سیول کغم چی دې ته وسوي ابي نه سمجهي سیری ورا چی غاړی تا زرا اسو کې چې ورا چی سپری پکې ا نوې اونته سپري راوته را ا سفین ازګواله دا سپری او دا سیری او دا زماسهبا دا کنا و غیره و غیره ال اخیره دي ته دوی دین نه وې دین ورته نه وې البته دا کونکي مضحکې یور ډېم ډېر سپری پکېو ډېر سیری پکېوي کنا او چې وې نه کې جو سو کیسپاتو نکای بلکه بد په وای د څنګه وادو مړه جنازه وکوادو نپکی سپریګانو نپکی د غويدا سیری کنا دیتا وی نپکی سره دزې ډمبقي وی کنه دي تاسو وای رسم پر سم په شوي م پ کی دا دامي په ودو نو کی په سنتو نو کی سکارو نو کی دیور ته نه وای دا لک سنتي کٹ ورل کئ زما سیبا جوړ ور کئ او مله ډیر سن لانجی کیسی وو سوپ سرتورو کی ځان له پورا لانجی دغه د په سنتونو کې چې کم په سنت یا نه په خوتن کې چې کم خلک دا کم کارونه کئ دین ورت نه وئ البته د کوونکی مدح کئ او د نه کوونکی ذنب بیانای دا څنګه سنتو سنت نسی دې ته سوئ یا په نکاح کې کارونه داسي کیږي نکاه نکاه خود ده حالکه تاور ور کړی دا ما ور کړی تا قبول کړی ما قبول کړی دا چلو تختې نکاه خود غدا او خطبه پکې وشي خو په دې نکاه په ټیم کې ست زمون په علاقه علاقی خپل خپل رسونه د دې علاقه خپل رسونه د سواد بخپلی د دیر بخلې د باجور بخلې د پېخور بخلې د دار ز خپل رسونه سکارون نوی کارونه کوي دین ورته نه وای البته د کون کی صفت کئ او د نه کون کی ذم بیانای کار قکار ته سوئ او بدت دای چې باقید دا کار نه وی خو دین ورته وی ثواب ورته وی اجر پکې غړي دیت بدت وی نو د بدت او د رسم فرق داره چې بدت هم نه وکاري رسم هم نه وکاري خو پر رسم کې هغه کار کوونکه اخپل کار ته دین او ثواب نه وی لازمی غني کدین او ثواب ورتا پرېخو دل شرم غړی او او کولی خغنی او په بدعت کې دا کون کې دا کار دا مبتدیع دې کار ته باقیده سواب وی اجر او ثواب پکې غړي دا, دا بدعت او دا رسم په بیس کې سشو فرخ شو په خبر خبره خبر پوښی اوس دې عبارت وګری فکل محدثه نو را ګ نوې کار اذا امله یا ضا عله چې کله پاغیبانې عمل وشي التظام <مترجم> په طرقی د التظام سره یعنی په ځانې لازم ګړي لا د یونن نه په طريق د دین سرهین ورته نووي اجر ورته نووي سواب ورته خو لاظیمې ګړي بیا حی سو پهدي شان سره لازمم ګړی یو عد دو تاریکوه متونن چې شمارهلی کېږي داغې پرښون کې متون توان طوان ویلشوي خلق پر ردي بدي وي ومذمومن عبد ويلشوي ا تاريخ ته خلق پر خودن کي ته خلق توان پوي ردي بدي پوي بدي بيان د 10 چلوونکو د 1 وونکو د وپو ممدووه او شما ل کېږي په داغې مدو کل امور المول ته ضمتېپ پیل خطان لکه ا امور چې لازم ګړلی شوي دي فیل خطانې په ختننه کې وننی کاو پهنیقا کې ول او په ماتم کې د شګن چې په ماتم کې کم کارونه کوي صحی ده بور او ویل ااجتنابو می نه سناول مقاب زینی خلق سکارونه د کا سکارونو نزان ساتي د سکارونو نه د کار کسب نزان ساتي ولي ځان ورته بدخکاری ځان ورته بدخکاری لک مولا مولا یاره وی مولان مکارونه نکي د دنیا کار با مولا دا رسم دی د دنیا دا یو خداره چې وخه ورته نه میلاویږي خو یو باقیدک مولاده پاره خلک کار کول دا عار غنی شرم غڑی چلک مولاده وګاړې چلی مولاده دوکانی دې مولاده ودا چل کای مولاده دیالي کای سیدا دې تاسو وي رسم د دې شيخ سي پرمخ خورزو کې زپدی بھارت باندې ابا اغه ورسپوې شمه شیخ سیبو یوزد چې په دغه کشته چلو ما په دې سین کې نو زدا ز دسی مس نه ملکه چې د کشته چلو ما خو زدا یو رسم ماتوما زکه خلق د رسم جوړ کړي چې مولاونه گاړه چلی مولاونه کشته چلی مولاونه چرته د سین غالي لذي مونابونه چکر لګی د خلکو یو رسم جوړ کړي دې نظم چې دا رسم څه شي مات شي ز زموږ په دې کلیک دلته ملي سي براغل ډیر خبره ده ډیره وخت نه هغه سيک موټر سایکل هغه ستو سي هغه ستو په دې پورې غړ په دې کې امامو د چترالو موټر سایکل یې واستو یاره په کلی کلیک یو بد حالو پورې غړ مولا موټر سایکل هغه ستری نو مې خر والی ته موټر سایکلو ګرځي او مولا په دې نه ګرځي دا یو رسم جوړ شوی دی مولا ګاډې نشي چلولې خلک بدګنی مولا کاروبار نشی کوله خلک بد گنی مولا چر تلکا چکر مکرل نشیتله خلک بد بد گنی دا رسم دی دا سرې د شیرخ سبوي او ویل اجتنابو یا زان ساتل می ن سونا دسهکارونونه وال مقاې <تصفيق> به د قسبونونه کمپی اولا مشاایخې ولما ل قسم چې د مشااع خو د لهما بچی دا کار کوي چې زان د کارونونه ساات یاره مولا دمللاوی هم کار به نهکومه ځ د شیر وی هم کار به نهکوم نو په رسمون تقلون <تصفيق> دا رسم ده او تقلوب <تصفيق> ده وقد نو نه عنې او موږ داسې تقللوپاتو نه منکی مسلمان به دا رسومونو د تکلفات به نه کوي د ملاځوي شونو څه چلو شو کوي د ځان لکنه د دنیا حلال کارونه کول شي گاډي چلول شي کښتۍ چلول شي راټانګ چلول شي خرگاډي چلول شي په دې کې سری وقد نهينا عن ذلك وقد نهينا عن التكلف وقد اوزهنا ذلك في زي او نور او شیخ سيبوي و دې خبري ما خو په زي نور کې او ما کتلې دي واقع الته زبردست وضاحت کړي دي د رسم او ریواج پا دیوانی خطب سیل شیخ سیب کلیده نو بیوی و این غمیل بیا او کچرت پا دغا نوی کاربانی عمل کولیشی تا دیونن دا د تا دا, پا پا دا, دا تا دیونن یعنی دین ورطوی نوی کار دیو کئی او دین ورطوی فهی بیدتون و دا بیدت دی نگو را در رسم او د بیدت په مینس کې فرق دا تا دیون دی که دین ورطوی نوبے بدت تے او کدی ورت نہ وی نوبے رسم دی تبون پر ودونو کی چھرا کم کارون کی گنی دیتہ سوک سنا وے دین نہ وے خو لازمی گنی لازم او کودی نکڑا نوبے رسکئی زنب بیانئی نودا د ودونو دا کارون چشو دا ده. ده. او کنا خلق دی ت باقیدہ پریوصفویتاسو والبدۃ حقیقیۃ او بیوری سوی او ایزا او ایزابیت نو اسبیۃ غرض مصنف علیہ الرحمت په دې عبارت سره تقسیم د بدعت کای دو قسمونه تا خو ما پرون تا سویو چې دا تقسیم په اعتبار د اصل سره کوي ګوره بدعت په دوه قسمونه دی یو بدعت حقیقی دی او دویم بدعت ایزابی کبیدت وصفی وې کبیدت حکمی وې درې نمونه دي یو بدعت حقیقی دی او جدا ده او بل بدعت اضافي ده نو دی اضافی ته کبیدت وصفی وې او کبیدت حکمی ورتوي څنګه بدعت حقیقی چاته وې بدعت حقیقی هغه بدعت توې چې داغي په شریعت کې اصل موجود ني په شریعت کې دا غي د سر اصل موجود نه د سر په شریعت کې په قران او سنت کې دا غي د سر اصل نه لې څه ثبوته نه دي دا ته بدعت سوی حقيقي بدعت لکه وسایل الشركيه شرکي قبر لازم او قبر والتويمه چ بابا ته مال الله تاسوال وکه د وسیله سره شرکیا او د بدت سره حقيقي ده ځکه د دې قسمه وسیله په شريعت کې د سره اصل نشته دې ته بدت سه وي حقيقي وي بل بدت ایزاپید ده بدت ایزاپې چوم په حقيقي بوځه پوهه شي بدت ایزاپید ته وي چې دا غي په شريعت کې اصلي په شریعت کې داغي اصلي خدای ځان په کیسه هي تخصیص شوي یا د ځان نور له هيئت ټول شوي اصلي هي په شریعت کې اکار جائز کاری کو اغیلا یا به کې تخصیص شوي دی یا د ځان نور له هيئت ټول شوي دی د تبیدت سوئی ځاپی لکه مثال ذکر بالجهر ذکر بالجهر دا بدعت سری ایزابی وله د ذکر خو په شریعت کې څه شته اثر شته وله قران نوې ذکر کوي ذکر اسکر الله اسکر الله اسکر الله دا الله ذکر کوي دا الله ذکر کوي دا غره اصلی په شریعت کې شته خو مبتدعين ورله دا ځان نه اچول کړي دي چې ګول غاړې و جوړ کی ما سوتن وای جومات بلپونه به بندې یو می وي او لور می غ سره و دګوره اصلی په شریت کې ې ځکار په شریت کې خو دا چې دا بت شوی دی نو دې خاص هیتته و چې نه بت شوی دی د تهتی یا لکه بل میثال دو اه د سنت بهیت اجتماع د سنتونه بعد دعاه کول په جمع باندې. الدعاء اصل خو بشرية كشته ولقرآن نوي أه أه أه ادعوني استجب لكم و اذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوت الدعاء اذا دعان دعاء خو بشرية كشته الدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة دعاء خو عبادت ده, ده عبادت مغز ده خدا دعا چې بدد شوې د نو دا د دې د وجنه چې دیور ل یو خاصه ارتور کړه دي چې د سنتو نه باج وکاو او پجمه بیکاو دې ته بدتې سوې صحیح شو یالک په مړی پسی په اولش په خیرات کول په درې مور سره خیرات کول په جمو جمو خیرات کول په سلوي خیرات, خیرات کول نو دا بدت دي اوس دا کم بدد دي بدت ایزابې دي ولی ذکر خیرات خو بشریعت پجوان دوپسیم صدقې کول شي پمړو پسیم صدقې کول شي صدقې په شریعت کې نشته نشته نشته وای نشته صدقې خو شریعت قوتولوي صدقې کوي انفقو انفقو تصدقو تصدقو څومره حدیثو کې راغلي دي نو صدقه خو شه خدا خاص کول چې په خام ما خامبه بسیکه په او موره زما بسیکه په جمعه جمعه وې جمعه بسیکه به په سلوې اخدی کې بے باب سی کلیجہ کہ دیتوس بدعتي شوی پر شریعت کی اصل شته خدا بدعت شوی چې نه د دې تخصیص تو جنا چې تا په یو وخت پوری سره کړي دي خاص دې تبیدت وی خوابا اوس خدا بدعت دیر ختم شوی دی د حضرت شیخ القران رحم الله داغه شاگردانو مهنت ته شکر دے دی چې دا زین بدعت مونږ لیدلیم نه دی وساس چې مونږه وایو نو لکه لکه اسی اسی مونږ ته ناشن اخلي چې دبل اسنګو په زینو علاکو کې نه بلکې پاک سره علاکو کې د جمی پښپو مولای صاحب تبارک الله عزیږي چې ما سوتن مونږ ووشو کنه مقتدیان بنا سو هغه بشورو غاوذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذی بیدل ملک ولا کل شین قدیر الذی خلق الموت و الحياة للابلوغ حسن و عمل خلق بنا سو هغه ورته تبارك الذی یا سی تلاوت به ورته کو به ورلو پجب کی مقتدیان را پاسیدو کنه 400 روپے چپین 0 روپے وست د تلاوت اصل په شریعت کې شته نا ول تلاوت خو جایز دی تلاوت خود؟ یا تبارک اللذی ویا که بل صورت وی بل صورت وی تلاوت خود قرآن کولشی پا یو یو حرب بانی لس لس نیکی میلاویگی خود بی دا تبارک اللذی خاص کری و د جمعی پشمه بسی پا بلشمه بی نوی خاص دا جمعی پشمه بی او چی چا با نوی ناغت بی وابی پنش پیره بی دینا دا بی ورتوی دی تا بی نودهې حقیقیغ دی چې هغې د سره په شریت کې اصل نهوي او بتی اضافغ دی چې په شریت کې غې اصلی خ د بهې یا تخصیص کی یا بهکې یا ورله دځان نهت مقرر کړی بل میثال ای کاې م رووج چې څګم زمون پهې ععلکو کې کېږي دا خو پیدیا ده او د پیدې په شریتې س اصل سبوت شته ولی شریعت دانه وي چې د چانو روجی قضا شوی نو لاغي به سورګي وارسان به د هغه پیډه په شریعت کې خود دی اصل شته خود به ورل ځان له هیئت جوړ کړي تخصیص یې د وقت هم کړي چې دا به د جنازې نه کیږي او کېږي کی به په ادیره کې او په دقه خاصه اټب کیږي چې مليان بغیر چا پیر نه او یو بوې ماته تدر بخلې بل بوې ماته تدر بخلې بل بوې ماته تدر بخلې په دې طریقه باندې دا څه شوی دی بیدت شوی دی نور پد یو خو په شریعت کېشته دې ته بیدت شوی او تو بیدت حقیقت وي ځپیوانی پوه شوی او شرط وګوري والبدت حقيقه یو بیدت حقیقی دی لم یجد لَهَا دلیلون پهل کتابوس نه چې هغ د سره دلیل نه په قرآ کې او نه په سنت کې یعنی اصل کل ووسایلی شرکیا لکه اغ ووسیلی شرکیا ا اخته اهل مشریکون چېغ مشرکانو د ځان نه جوړی کړیدي اکثر تتكونو شرکن اکثر په هغې کې شرک دی دا حقیقی او اواضافتون او وصفیه او بل از بدت اضافی او کبدت وصفی ورتوي هغه څه ته وي ان کان له اصل مینه کتاب او سنت چې دغه لپاره اصل په قران او سنت کې خو پزاد المبتدع فيها تخصیصا من عند نفسه مبتدی په کده زانه تخصیص سی واکړي ک تخصیص الليالي والایام للعبادات لکه ورځي شپې د عبادت لپاره خص کول شریعت خداوي چې کوم ورځ عبادت کې کوم شپې عبادت کې کوا خو چې وڅ دی هغه چې نه خاص ته جمعې په شپه وبسکه دا وسته شو بيدته شو وکو نور کو ځال عبادتونه یا خاص ته جمعې په شپه وبس صدقې صدقه خواره ورس کولې شي ومبتدی په تخصیص کړه لري چې نا خاص کېبه او د باش بشو به کې د تخصیص پهکراوسته لري نو د دې تبیدتیضا پی وي او تخصیص الامکنا یا تخصیص د امکینو یو کار په یو مکان پورې سکی خاص کې ولبقا بقا او امکدې یو شې سي ولمساجدې صلات علاوه د درې جمعتونونه چې مسجد الحرام دی مسجد نبوي دی بیت المقدس دی او احداث الهیاتی هیئاتی یا جوړول د هیاتونو چزان لورله هي ات جوړکی اصلي پشريعت کی دغشي خو تاورله هي ات ځان نه جوړکی ک ذکر بالجهر لک ذکر بالجار شو ول له او باقی با قید حلقه جوړول نو ذکر خو پشريعت کیشته خو مونږ چې ته بدعت وایو نو دا ورته دې و جن وایو چې تاورله ځان یو طریقه جوړ کړی دا یو هي ارت ورله جوړ کړی ده حلقه دا او د ډیر شزونو دی پکی کنه خلق ور تراب لي الکه نن شپه سکیږي ذکر بکیږي مجلس به لګي په خانقاه کې چا پیر ناسي پسرونو باندې لو پټې ده سرخ کټکړي یا صادري اوله پکیم سکی بن کې او بس وې وای بس به چې چا سوکلنو عظیم تیاراله ک ذکر بل جار والحلقه وهیئه الاجتماع للدعاء بعد السنه او بل هیته اجتماعی شو د دعا بعد دا سنت لپاره یا دعا خو بار تیم کی کولای شي خدا دعا بعد سنت لا دی دعا له مبتدی یو خاص هیئت جوړ کړي دي چې سنتون بعد به کې او با جمع باندې به کې دی تاسو وي بيدت او دا کم بدعتي خبرونه پويږي وکذلک التهديد للامور الشرعيه د غشان بل مثال د اموری عمر شرعي او د پاره د حد مقررول شريعت ته یو کار د پاره حد نهي مقرر کړي او تو ور لسو مقرر کړي حد مقرر کړي اے شريعت دانه دی ویل چې دا کليمه به دومره زلوه دا کليمه به څه ویلې دي ها شريعت خو یوازې ذکر کوي بس ذکر مطلق ویل لري چې چا لا اله الا الله 400 زلوه که زلزله وي که اتیا زلزله وي او که یو لاکھ زلوي شریعت دا حد مقرره دی؟ خو یو سړیس د ځان نسب مقرره کی چبای دا ټکه بو او دومره زلبوي وي یو خو د زینو دعاګانو حد شریعت مقرره دي لکه رسولون دعاګانی چې کوم دي د سار او د ماخام لوپای کې شریعت لکه پیغمبر اسلام ویل دي چې دا دعا به یو ځل یا به دا به سلاسه مرات وي یا به دا به سبعه مرات وي هغه جدا خبره ده خو یو د ځان نسب مقررول حد مقررول و نو دا بدت يسري اگر کار جایزی خدا تاور ل دزان نسمو قرار کو خد مو کو لکه زبداسی و ما سورۃ یاسین نو د چاس ضرورت بس سورۃ یاسین دزان لوی جو الله پاک به اغه ضرورت څه کی اسی نه ده اديس کرا زیچو سوک د ساری سورۃ یاسین وای پاک به د ورځې ټول کارونه تر سره کی وسته صورت یسین له ده ځان نه یو طریقه جوړه کړی څنګه چې اول مبین ته ورسی کنا دا به 41 ذلوه خو یو طریقه په کې بد سي دا هر کله 41 ذل په کې چا دا ورله ده ځان نه یو سمو قر کړی شې دا 41 نمبر نه کم یو نه زیاتی که کم وتی بې د کار لکې او که زیات وتی بې د دا ته د عمر شرعیو د پاره د ځان نه سمو دا بده نور سوره ياسين و یوزل دیوی دو دیوی خدا به نوې چې دومره به وې او کده کمو یا زیاتو ن بیا کار دی نکي مونږ په خو په زمانہ کې مونږ په یوزې کې نو یو کور ولې مړ بس مونږ ما شومان دسی چړیو داغه مونږ کور ولله د زیارت پروس باندې ختم لبوت موږ زال په دې شی زونه پویډو لکه اخزو وی و 41 یو یو سلوی غزل سو وای سورت یاسین نو, نو وی به چل کړه او وړی وړا اوموړه وړ پیځ نه کړه اوموړه دا به په دسي لوږه کې اچولې په لکه په په مجمع کې په مجمع کې به دغه وړا چول او پاغي به د پاسه ټوکه خور کړي نو 41 زل سورت یاسین نو وی نو راشي و سی په چوب کای جو پای بم چوب کو یاره سر به لکو مو خو ړومون په دی هو و دا الله نوم په لیکل شوي دی پهړو کې دسه نو لیکل شو چې کله به پهې نو لیکل شوي یاره و دا به یا کم ویللی او یا به هم شو خو پهې د الله نوونه ن لیکل شوي یاره یو ورورته ما دا الله نو نه دی ما دا پهې تاسو د ګوتې داسې دي که پاوړو اخزو باور دسی دغه کول <سؤال> برابرول نو پاږی به یوتی دسی راغلی وی جوړایو یو ګوټه طالب شو د درې ګوټي اغه څه شو و دا دا یني دا نړۍ ميدان نه رې دا پيتا ګوټي کې خاو دي یوه خوره میراد ک پنجپیریا نو و بیا نو نه منئ و به رانه نه راځي دا اوس د ځان یو حد څه کړي له کورت ياسين وای بس وای الله پاک بری کارونه وکی پیغمبر ویلي چې څوک سورۃ یاسین وای الله پاکي کارونه حل کوي خدا حد مقرر ول چې ما کې ده دا با 41 ځل و نه کم نه زیات او به په وړو کې الله نوم لیکل کېږي دا څه ګم شپ دي دا بدعت دي یا بلا اوری د څه چلي سورۃ دا د خزو دین دی وس سورۃ یاسین با دا اولی مبی نه پور و په صورت تیسیین پهڅو مبین, مبین دي wow. دا ښو ته ډیر معلومي دا مبی نه دا, دا دی ما د ډیر وخت پ د مبیین پهجانند نه چې مویل کسی کې ش دا به ک د رمامیانو شمال لی دي لکه صورت یاسیین به د اول مبی نه پورې نو بیر ته به د سره کې بیا بی د دوه مبی نه پورې نو بیا به بی د سره کې نو بیا د در مبی نه پورې بیا به بی د سره کي. نو به میرے بیا سره کی نو به میرے پنزم مو بیا سره کی نو به میرے شپغم مو بیا سره کی نو به میرے ووم مو بینه پوری وه نو بیا به ده سره کی نو به وختم شی 15 په دې طریقه چی صورتیا سینوی نو کار بده ټک پټک کیږي دا وس بدعت سره دا عمر شرعی او ده پار دی ده ځان پدې تاسو نو پوهیږي تهدید کدا تهدید په کې تکمیلنی ک تحسیننی او ک لزومنی تکمیلن څه مطلب چې د دې حد نه بغیر دا کار مکمل نه دی دته تهدید تکمیلن د دې حد نه بغیر دا کار مزیدار نه دی دته ویل کېږي تهدید تحسینا یا دا دا حد دا مقدار د دې کار سره لازم دی بغیر د دی کار پوور کېږي خو دا ور سره زې سر ته ویلله کېږ تهدید څنګه لوم نوکه تهدید تکملې کهتهدید تحسیینري او که تهدید لزومري دا کار د چاار دی د شریت دی. شريعتي او حد يوكار له حد مقرري تكميلا يا تحسينا يا لزوما دابور له شريعت مقرري ما و الله ددي اختيار نيشتي كچال امور شرعيه او يا تكميلا يا يا لزوما نو د بدت دي او كم بدت دي او تحسينا او لزوما وقد استقسين ذلك في زي او نور اويدا خبره په تفصیل سره کړی په ځاو نور کې او واکیده چې داځه دا وک وکذالک التهدید للامور الشرعیه تکمیلنا او تحسیننا او لزومنا کڅوګد اصول سنت په دې باره باندې ځان نو لزیاو نور دی وګوري ما تللی د ماشله ډیر سړی په ذلب اطمنان وکي چې د تکمن سمت لب ده د تحسین سبت لب دی او د لزوممن سمت لب دی ما ت لن غې ووي د زی نوره ټوله خبره م وړړه خو کهڅو ګوري ځان پې پوی کوي نو غ ایدي وګوري. وقدی سختنا ذلكکه او دا خبره مې خپ ه سره کړی ده په بس سره اوږدمې ده په زیو نور کې ب داله معې نو د بد دوه ماې شوي. لغوي يومانا لغوي دا وهو المهدس مطلقا مطلق النوي كار تسوي بدد خدا پا لغوي سره وشرعي او بل معنى شرعي دا وهو المهدس پى الدين دا اغا نوى كار دا دين كي چه نوى كار وكي او باقا دين ورتوه ثواب ورتوه نو دا بدت بدد معنى استلاحي وي او که معنى شرعي وي و التفصيل پى كتابنا زیاء النور او تفصيل نور پا زیاء النور كتاب كده وآخر دوان الحمد